As iemand vir ons woord het, luister ons graag. Morgen jylle, um, Jan het ons hierdie week, ek en Jy het het so op die stoep gesit en ons drink koffie en hy bles ons met die ding, ek hoop hy sê dit weer, want ek gaan het al mis sê. Maar ek het so hierdie week so tasbaar ervaard, en al die liedjies dat ons vir ochend gesing het, is precies dit, het is my so sien. Die woord agapai, een van die verbuigings, is die woord Aga is soos 'n herder wat sy skapel lei, dis die een vertaling of verduideliking, en die woord Pau is ris. En toen het met ons deel, dis het my so'n ongelofelike blessing, dat liefde is die herder wat ons in ris lei. En dan maak ons al in 23 so sin van, hy lei ons na waters waar ris is, na groen weyvelde, lei ons hierin. Hy verkoek my siel, my denke, my beker loop oor van olie. En ek, en ek besef net dat wanneer die druk kom, besal 23 sê, hy bereid vir ons tafel tegen ons teenstaanders. En waarvoor is die tafel? Die tafel is is juist vir my en vir hom vir intimiteit, vir verhouding, om hierdie hierdie woord te ontdek en vast te maak, en om te leef vanuit sy voorsiening, en vanuit wie hy is. En as hy ons lei na waters waar ris is, beteken dit nie, my omstandighede is briljant nie. Hy lei my juist na waters waar ris is, wanneer ek het nodig het, wanneer my omstandighede my bedreig. Hy dek juist die tafel, teen oor my omstandighede, teen oor die teenstande. Hoe kom? Omdat hy liefde is. En liefde is een herder wat ons lei naar rust toe. En hoe gauwer ons bij die rust kan kom, hoe gauwer kan God in werking kom binnen ons omstandighede, om vir ons die oorwinning te gee. Wat niet gebeur, ons raak so betrokken in ons omstandighede, dat ons God soek vir ons omstandighede. En dis werke, dis poging, dis ek probeer, Ek kan soek wat die Heere vir my sê vir my omstandighede. Nee, gaan by die groenweifelde, gaan ervaar sy liefde. God is liefde. God is ris. En sy hart vir ons is om in die ris te wees. Hy die mens gemaakt op die seste dag, die sievende dag was ris. God sy hart vir ons is om die einde van ons eie pogings te kom. En rarig net by om te gaan sit, sodat sy wysheid, sy liefde, sy genesing, sy voorsiening gaan net vloei. Ek hoef nie my oë op te sit nie. En ek besef hierdie week tasbaar weer. Jean het dit te terug gesê. Hy sê wanneer die goed om ons erg raak, dan is die tyd wat ons binne toe vlug. Ons ontsnap binne toe. Ons ontsnap na die rusposisie in Hom toe. Ons ontsnap in God liefde. Mense, ons is goed in vilai jou liefde. Ons begin ontdek wat is agapei liefde. En ek weet net, ek kyk vir Elseby met haar dochterkie. Jy doen alles vir hierdie babae kie. Dis liefde. Wat is Godse hart vir ons? Hy is liefde. Ons is geskep uit liefde, so ons uit die bron van liefde kan leef. Dis ons plek, dis ons hawe. En vir ons om met een besluit in ons denken te sê, ek gaan uit die vrese, uit die minnerwaardigheid, uit my onvergevingsgesintheid, uit al hierdie goed. Ek stap uit dit uit hier en ek vlug in ris. Ek vlug in Godse agapei, waarom jy my lief het. en ek sien jy laam jy, hierdie week was my joy, om dit te gaan toepas, en daarin te leef, dit is ons deelmense, Godse hart vir ons is ris, dankie. Ek moet so my man net baie, vroeg ek nie baie om te sê nie, maar wat ek vir jy wil sê is, vir die eerste keer in my leven, is ek op een plek waar ek geen beheer het, waar wat in die volgende twee of drie week het gaan gebe gebeur nie, so, Dit is alles my taai. En tweede heren vir my die week, um, precies nou wat mooi en daar gesê het, Leviticus 25 vers 21 gegewe het sê, dan gebied ek my sien vir julle in die seste jaar, en dit sal die oos vir die drie jare oplever. So genoeg vir drie jaar sal die heren versien, Um, en daar is jou, en ek praat nie van financieel of enig iets nie, ek praat van vrede en net te wete dat hier een meer is. Hallo julle, ek wil ook net ietsie lees wat aansluit by wat ons gesing het en wat hy daar nou gesê het in Jesaja 7 van vers... 14, daarom sal jy hereself aan jylle teken gee, kyk die maagd, sal swanger word en een seenbaar en om Emanuel noem, dikmelk en jening sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is, en dan vers 21, en in die dag sal een man, een jong koe en 'n paar skape in die lewe hou, en vers 22 en weens die oorvloed van melk wat hulle gee sal hy dik eet van dik melk en jening sal allmaal eet wat in die land oorgeblei het en die Amplified beskryf het so mooi these products are provided from the extensive pastures and the plentiful wildflowers upon which the bees depend so dit net dit net in rus gescheid ja ons het baie gesê en ja, af en ope tyd oor die concept van liefde. Ons het gekom by Romeine 5, wat hy gesê het, want die liefde van God word in ons hart uitgestort. En waar ek vastgestek het, is by die plek wat ek sê, maar, maar is dit praai kies, of is dit die werkelijkheid? Beleef ek dit? Hoe beleef ek dit? Hoe beskryf ek dit? Die liefde van God wat in my hart uitgestort word. En ons gesê, die uitstorting van die liefde lee aan een kant die ander kant die verdrukking en die benauwdheid, want jy nou Paulus gesê, ek roem in die hoop op die heerlijkheid, maar ek roem ook in die verdrukking, want die verdrukking waar ek en die leidsamheid te beproefdheid. En die beproefdheid, die woord experience, hy sê, wanneer ons in die drukgang in die maal van die leven is, dis die ondervinding. En dis uit die ondervinding uit, waar ek in die ris is. jy sien, ek wil amper sê, ek na by die see vakantie hou, en lekker in die ris wees. Uh, maar die ris is anders as jy in die, in die gevoel en die gewaarskaf van die lewe staan met al die druk om jou. Is die ris anders as wat die ris daar is. Die ris wat jy van die heren krij. Julle verstaan wat ek bedoel daarmee, nee. Uit essentieel is sy ris die sel, maar, maar ons belevenis daarvan verskil dramatisch wanneer ons in die drukgang van die lewe is. En nou soos hyndag vanmorgen gesê het, die woord liefde, met andere woorde die liefde wat in ons hart uitgestort word, is die kombinasie van ago en pau. En ago of aga is om om te lei soos God sy skape in pau is in rus in. By ander woorde wat God se hart is is om ons in rus in te lei. Wat is rus? As ek 'n pendulum vat en ek hom oh, denk welag hier staan 'n toukie gewig en ek hou die gewig daar en hy swaai, dan swaai hy mos net. Wanneer is hy in rus? Wanneer hy reg in die middel sto lang. Dis wanneer hy in rus is. Wanneer is een mens in rus? Een mens is in rus, as jy perfect in jou skeppingsdoel aan. As jy precies is, wat God gemaakt het om jou te wees. As jy niks meer hoef voortegee, of te probeer wees nie, maar net is wat jy is, dan is jy in rus. En dis waarin God ons wil leie. Hy wil ons leie na ons ware self toe. Hy wil ons as het ware aan ons voorstel. Het die myrrre vertaling vir ons gesê daan, in 2 Petrus 3 vers 1. Oh, 1 vers 3 So, dis die plek van ris En ons wil by die plek van ris kom Nou kan ons een paar goed verstaan En Psalm 23 genoem As Nou verstaan jy skielik Psalm 23 gaan oor die herder Wat sy skaap in ris in lei Wat is dit? met ander woorde, dis een oorde Dis een liefdespesalm Dis een pesalm wat uitdrukking gee Aan Godse karakter aan wie hy is God is liefde Liefde wil jou in die ris in lei Liefde is om in ris in te gaan maar hierdie ding strek baie verder, dinge bijvoorbeeld aan Jacobus 4 vers 5, daar sê Jacobus die ding, hy sê, met jaloersheid begeer die geest wat in ons woon, waarvoor begeer die geest? Hy begeer om in ris te wees, of om, om ons in ris in te breng, wanneer is ons in ris? Ons is in ris wanneer ons in ons perspekste skeppingsdoel staan, en wat beteken dit vir God? As Godse geest begeer, om my in my volmaakte skeppingsdoel te plaas, wat beteken dit vir hom? dan is hy in rus. Besef julle, ek en jy en ons skeppingsdoel, onthou, ons is sy breid. Hy is die breidegom, kan ons net die beeld. Wanneer is sy breidegom in ris? Wanneer sy breid in ris is? Come on, hoor julle. Kan julle verstaan wat oor sy, hy sê, hy begeer met jaloersheid. Jesaja 30 sê, in terugkeer in rus leel julle heil in stilwees en vertrouwe bestaan julle kracht. Wat sê hy daar? Hy sê liefde is die essentie van julle lewe. Stilwees terugkeer in rus, stilwees in, in vertrouwe. Wat, wat, waarvan praat? Hy praat van liefde. Hy sê wanneer ons in die, en wanneer die pendulum in die plek gekom het, waar hy hier hang, waar hy stil hang, hy sê, dis wanneer God in rus is. Hy sê, ek sal met ongeduld wacht om julle genadig te wees. Hoekom is hy ongeduldig? Omdat hy, God, met andere woorde, God het een werkelike behoefte by hom self geskep, en dit is om, om ons in rus te heen. Nou vraag ons, kan hy sê, kan God die behoefte heen? Dis ooglopend dat God die behoefte heen. As jy liefde is, as jou wees, as wie jy is, is om ander in rust te leid, tot in rust te bring. Kan jy sien hoe vader het aan my in jou lyf, hoe dit in die effect in my jou lewe gaan wees, as ons ander in rust bring. So die eerste plek is, God wat in rust wil kom, omdat hy ons in rust wil kry. En vanuit rust word ek in God een. Wat het Jesus gebid? Hy sê, vader, dat hulle een mag wees, soos wat ons een is, so hulle in ons een mag wees. Johannes 17. Bane woorde, om in om te word, beteken om een extensie te word van wie hy is. Ek wil hier ons wat dit ingraak sê nie so. Ons het een gesintheid van, daas, ons het godsdienstag groot geworden, toer is God nie jimmel, en nie ek op aarde. Toet ons begin besef, maar God het omself geformateer as geest, en het binnen in my kom woon. So nou sit ek, en God het binnen in my woon. Maar nou moet daar iets anders gebeur. Om in rust te kom, moet ek eindelijk terugkeer, En dit wat hy is, want waaruit is ek uitgehaal? Ek is uitgehaal uit die rots uit, aanskou die rots waaruit gekap is, so waar is my risplek? My risplek is in die rots, <laughs> wanneer ek teruggekeer het, wanneer Jesus' gebed waargeword het in my leven, wat sê, vader, dat hulle een mag wees, soos wat ek en jy een is, soos, dat, soos wat ek en jy een is, soos wat hulle in ons een kan wees, en jy sien wat gebeur, dit beteken dat ek en jy terugkeer in ons posiesie van ris in die rotsen, maar het besef jy dan sit nie meer ek nie, dan kan ons verstaan wat Paulus sê as hy sê ek leef nie meer nie, dan sit nie meer ek nie, dan sit hy, met ander woorde ek word niks anders as een uitbeelding as die manifestatie van God op aarde nie, hy hoor mooi, ek stel myself nie aan nie, hoor wat ek sê, hy het God nie gesê na sy beeld in gelijkenis nie, Het God nie gekies dat jou liggaam sy tempel is nie. Het God nie gekies om homself te laat geld, homself te manifesteer, selfs homself sigbaar te maak deur jou nie. So wie word jy? Jy kan sê jy's God se gesand. Ons is God gesend het. Ehm um, Paulus sê dit vir die Korintiers, hy sê, as die woord van versoening gehoor het, dan word ons ambassadeurs of gesante, en ons roep die wereld toe, laat jou met God versoen, so ons word gesante, maar jy weet gesante hier is die God en hier is die gesante, en God stuur die gesante, maar ons moet die gesante anders sien, besef jy, ek en God word so een, dat ons nie meer kan onderscheid tref, in die, tussen die God en die gesante nie, ons is amper, verstaan jy wat ek, ek probeer nie my self God maak nie, jylle hoor wat sê ek nie, hoor jylle my hart mooi, Maar, daar da moet eindelijk nie onderscheid wees nie. Daar is nie competitie nie, daar is nie spanning hier nie. Ons is allemaal een in Christus. Ons is in om een. Dis wat jy ons wil vat, dis om in rus te wees. Nou, wat is dit wat ons uit rust uithaal? Ek wil jy ons maar gaan kyk vandag. En ons het al so baie daarna gekyk, maar ek wil het net uit die nieuwe hoek uit uitsien. Ons het twee goed. Ons het ons het die bediening, kom ons noem het sommer by die naam, ons het die wet, met werke, so kom ons vat dit saam, en ons sê, wet en werke, is ons eie poging, en dan het ons, die gees, en geloof, en ons vat dit saam, en ons sê, dit is Jesus' poging, dit die kruis, Reg. nou, jylle sal met my saamstem, ons het nou, oor die jare gekyk na hierdie een en ons gesê die wet en die werke sal nooit ophou nie, sal al, altyd aan jou werk, want is nooit goed genoeg nie dat is elke jaar herinnering elke keer kom ek weer te kort met ander woorde, hier is geen ris nie, maar in die geloof in wat Jezus gedoen het hier is ons ris, so sien julle die twee wat teen om mekaar staan, nou is die vraag ek soek nou ander woord vir ris, ek wil dit so maak, ek is nou sommer dit kom sommer net in my hart op Ek gaan nou risse teenpool moeg maak. Ek is moeg. Ek is nou moeg van. Jy dit al gebruik hierdie week? Ek is nou moeg vir. Hm? Right, so daar is risse en daar moeg. Ek is nou so moeg. Right. Oké, okay. nou kom ons kyk na die twee. Ek wil hier julle met saam met my blaai na Gelaasheers toe. Gelaasheers vier. Paulus het nou uh, lang relaas uh, gemaakt, uh, jylle kweet, relaas het gaan nou oor die wet, en, en Paulus wat baie ontsteld is oor die ons wat die wet weer wil betrek, met ander woorde, wat weer met hulle eie poging wat wil, wil begin, hulle het in die gees begin, hulle het die waarheid van die kruis gesien, hulle het besef, dis door geloof, en nou raas Paulus met hulle sê, het julle die heilige Gees ontvang, die gees ontvang dier die werke van die, van die wet of dier die prediking van die geloof. Hy sê, jylle wat in die geest begin het, wil jylle nou terugkeer na die vlees toe. En ons sê, joh, maar die klomp gelasje is so simpel. Maar ons moet erken, ons was net so simpel, want hoe lang het ons die wet gedien? Het ons ons eie poging gedien? Het godsdienst ons, ons eie poging laat dien? Het was ons in onkunde gewees. Maar wees nou voorzichtig. Jy sien, ons kan nou vir ons sê vandag, maar ons as gemeente is klaar met die wet. Ons het het afgesterf. Ons weet, dis nie dier die werke van die wet nie, maar alleen dier die geloof in wat Jesus gedoen het. Dis Jesus' geloof wat ons gerechtverdig het nie, net nie ons en nie. So niemand kan roem nie. So ons is by die punt voorbij. So kan ons sê. Maar lees dan met my glasiers. Glasiers 4, by vers 20. Hy sê, ek sou weens om nou by julle teenwoordig te wees, en my stem te verhef, want ek is buiten raad met julle. So, nou kan ons sê, ja, ek, ek, ek verstaan dat Paulus so voel oor die glaasheers, maar ek wil vir jou vraag, as hy vandag vir die gemeente in Jan Kempdorp moes skryf, sal hy nie dat iets soot gelijks kon skryf nie? Nou kom luister nou, hoekom ek so sê, hy sê, julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister nie julle nie na die wet nie, Weet ek het hierdie week gesê, ek hoor hoe dat ouwens goeders sê wat ons sou sê. Hoe dat ouwens stellings maak die jylle schema vol van ons sê so en ons sê so wat infame absolute leens is. En is interessant dat die ouwens is juist die ouwens wat onder die wet sê. Nou wil ek amper vir die ouwens sê, maar luister jylle nie dat die wet wat jylle aan vul vasthoud nie, wat ons nou, want jylle is kwaad vir ons omdat ons die wet nie meer wil nie. Maar jylle wet sê, jy mag die valse geteine schiet. <laughs> dit kom sommer net by my op, maar alright. Nou Paulus sê, luister nie jylle nie na die wet wat jylle dan wil voorhou nie. Nou kom ons kyk, hy sê daar is geskryf wat Abram twee seens gehad het, nou ken jylle hierdie story van die twee seens, een van die slafin, een van die vrye, maar die een uit die slafin geboore na die vlees, en die ander een uit die vrye ter die belofte. Nou sê hy, dit is twee sinnebeelde, En somme verkoort, hierdie twee sinnebeelde, Hagar, kom ons kryf hulle hier, onder die wet, onder die ou bedeling, Hagar, wat staan vir die berg Sinai, wat met haar kinders in slavernij is, tot vandag toe. Daarteen oor, staan Sarah, vir die berg Sion, dis by, by Jerusalem, en sy en haar kinders, is die vrye, nee, en ons praat hier van Isaac teenoor Ismael, nee, Ismael. Goed, nou verstaan ons dit, maar nou gaan Paulus aan, hy sê, Jerusalem daarboe, hy praat nou van, van uh, Sarah, is vrye, en sy is die moeder van ons allemaal, want as sy geskrywe, verblij jou onvrugbare wat nie baar nie, breek uit en, en roep jy wat geen baaringsnoot het nie, want die kinders van die eenzame is meer as, die kinders, as sy wat die man gehaad het. Nou sy, maar ons broeders is soos Isaac, ons is kinders van die belofte, maar soos destijds hy wat uit die vlees geboore is, om wat na die gees is vervolg het, so ook nou. So wat sien ons vandag? Ons sien vandag, dat die ouwens wat onder die wet en die eie poging staan, is die ouwens wat die ouwens is wat onder die geest staan vervolg. Ken jy dit nie? Jy het nog nie in jou lijf gevoel nie. Jy het nog nie met jou oor gehoor en met jou handen getast, wil ek aanvoer sê, en beleef hier in die prachtige groen schema waar ons woon nie. Dit is mo so. Maar luister, ek wil hier ons met nader in ons lijf kry. Kom ons kyk na jou as persoon, na my as persoon, en ons kyk wat gebeur die wet in die werke, die wettisisme, die, die eie poging in my, ek wil vir jou vraag, wie kan hier sit vermoorde en sê, in my is daar geen eie poging mee nie? Right, ok, goed, ek wil net seker maak as ek die enigste hou, right, goed, so as ek, as ek moet erken vermoorde, ek stoe nog met die eie poging in my leven, dan is dit die eie poging wat die gees vervolg. Dan is die indringer Ismael, wat Isaac bespot. Dan is die indringer, is dit my eie poging, hoor my, wat die erfgenaam, wie ek werkelijk is, beveg in my leven. Kan jy sien, nou kom het na my leef toe, is baie makkelijk om my vingers aanhouds te wees, maar nou kom het na my eie leef toe. En nou sê, sê hy so, hy sê, Maar wat sê die skrif? Vers 30. Hy sê, werp die slafin en haar sien uit, want nooit kan die sien van die slafin saam met die vrije erwe nie. Luister mooi, moet dit nie nou sien as, o, ons is nou die en die ouwens vervolg ons nie. Nee, nee, sien dit anders. Sien dit as, hierdie hele boord verteenwoordig vir my, Hy sê, die Gees begeert in die vlees, en die vlees in die Gees waar? In my, hoor julle. So, sê julle, ek verteenwoordig twee koninkryke in een sin, ek verteenwoordig die vlees in my eie poging, en ek verloor verteenwoordig die Gees in die sin, wat ek aanvaard wat Jesus vir my gedoen het. Kom aan, is julle by my. Maar, in hoeveel areas van my leven, sukkel ek om hierdie ding te laat werk, En dit waar oor die gees met ongeduld wacht, om my in ris in te leik. Kam aan, waar praat hy van ris? Met wie praat hy, as hy sê, in terugkeer in ris leek julle heil, in stilwees en vertrouwe bestaan julle kracht. Praat hy nie met die volk nie, praat hy nie niewe testamenties met die gemeente nie, met die ouwe, <coughs> wat uit die geloof is nie, maar die vraag is, is my totale lewe uit geloof, of is daar facette in my lewe waarmee ek nog steeds bezig is om verander te word in die vernieuwing van my denken, want dit is wat Paulus gesê het, hy sê nou dat jylle jylle lichaam gestel het, dit is wat ons gedoen het, ons ons lichaam gestel as een offer, maar nou sê hy, nou moet ons verander word oor ons denken, my ander woord hy sê ek het, hoewel ek verander het, hoewel ek my lichaam gestel het, hoewel Godse geest in my woon, is Godse geest wat in my woon nou, is hy begeer hy met jaloersheid, hoe kom, om my in rust te kry om my kop uit die werke uit te kry want ek spook nog steeds in my leven, spook ek nog steeds over die werke, en dit is waar oor die vlees en die geest beklaai ja man, God sien my vry en ek is veilig by God. ek het sikker wat dit betref ek weet my ewige bestemming as jy dan nou sê, gaan ek jimmel toe ja man, al die goed is in plek wat is nie waar oor dit gaan nie die issue is wat gaat nou aan wat gaan nou aan, is ek nou in rus, waarom begeer Godse geest, om my in die rus in te leid, waarom leef ek tussen mense, wat uitroep, uitroep, na rus, en is ek rusvulle, Johannes 1, Johannes 4, hy sê, hy sê wat helpt dit, dat jy vir iemand sê, gaan jyn, wees versadig, wees gevoed, wees gekleer, en hy lei aan gebrek aan die noodzakelijke goed waarover jy beskik en jy geen die vorm nie, hy sê, wat sy so liefde is dit, hy sê, laat ons nie lief met die woorde, met die tong nie, maar met die daten en waarheid, oor jylle, wat sy so verskil is dit, wie hoe makkelijk is dit, dat ek dat ek kan sê, hoe makkelijk sê ek vir iemand, ek het jou lief wat sê ek, as ek vir jou sê, ek het jou lief kom aan mans, wat vir jylle vrouwens sê, vrouwens, wat vir jylle mans sê ek het jou lief, wat sê jy wat beteken dit om te sê, ek het jou lief Wie wat beteken het? Dit beteken, my begeerte is om jou in rust in te lei. Is om jou rust te gee. Om jou, aan jou behoefte te voldoen. Om die spanning weg te lei. Om daar vir jou te wees. Om jou te voed, om jou te koester. Dis om jou in rust in te breng. Come on, so help nie om te praat van liefde. En jy gee nie vir ou wat hy nodig het nie. Come on. is makkelijk vir ons mans om ons vrouwens te sê, ek het jou lief van wie wat? Hy het ons nodig, hy het ons Hy het ons oornodig, hy het ons aandag nodig, hy het ons tyd nodig, hy het ons nodig. Kreeg hy dit? Wat help het om my vrou te sê, ek is lief vir jou? Maar my leven, my leven is so, ek is die daarvaardie. Wat help het om vir jou man te sê, jy is lief vir hom? Maar jy bedien nie sy behoefte nie. Jy bring hom nie tot ris nie. Kam aan, dit is geen ware nie. Dit is een aanspraak som nie enige inhoud. So is nie hoe makkelijk gebruik ons die woord liefde, terwijl ons die verstaan wat dit beteken het is baie meer as dit, nou gaan Paulus aan nou luister mooi wat sê Paulus, Paulus sê staan dan vast in hoofdek 5 vers 1, staan dan vast in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaak het, en laat jou nie weer onder die juk van dienstbaarheid bring nie nou wil ek ons met iets verstaan nie so. Paulus is met die gelasjes bezig oor die wet maar ek het nou die wet verander ek het gesê, wet spel vir ons, eie poging okay? nou sê Paulus lees om nou weer hy sê, staan dan vast in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaak het door die gees en laat julle nie weer onder die juk van eie poging breng alright, kom ons gaan aan hy sê, kyk ek Paulus sê vir julle, dat as julle julle laat besnui, Christus vir julle tot geen nit sal wees nie dit betuig ek weer, dat elke mens wat om laat besnui dat hy onder verplichting is om die julle wet te onderhoud Hy sê, jylle wat geregverig wil wees dier die wet, is losgemaak van Christus, jylle het van die genade verval. Kom ons lees om nie weer. Hy sê, kyk ek Paulus sê vir jylle, dat as jylle nou wil terugkeer na jou eie poging, ga nou dit beduide, verduidelik, as jy nou wil terugkeer na jou eie poging, hy sê, dan is jy verplicht om alles wat geestes ophoud te sit en met jou hele lewe te gaan na eie poging toe, jou redding jou verlossing, jou vergiffenis moet ook eie poging word, dan moet alles ook eie poging word julle weet hoe vertiel is dit hy sê, dan het Christus dan het wat Jezus aan die kruis gedoen het vir jou geen waarde nie as ek en jy terugkeer na eie poging toe, sien jy, nou ons het gesê, besnijdnis is in kassie, ons het nie daarmee een probleem nie, maar wat van eie poging wat snijdnis? Snijdnis is besnijdnis? eie poging Kom op vir jou vraag, ambitie, wat is ambitie? Ek wil jylle met my praat, sê vir my, waar is die microfoon? Kom ons hou gauw een dink skrim oor die woord ambitie, wat beteken ambitie? Wie's ambitie is? Die behoefte om iets te bereik, iets te bereik. ambition, I want, I want more, ek hou van die, sê weer? To, be, to become successful, nog. Ambitie. Ambitie. my talent te gebruik. Om my, dis een mooier een, die een is mooi toegedraai, om, om ons haar talent te gebruik. Ambitie. Ja, ek dink dat dis in een mate eie vervulling. Eie vervulling. As jy so kyk, het jy vir ons, wat sê jy? Ek sal ook nogal so sy self, nogal self gecentreerde is baie, baie self-gecentreerd. Nog, ambitie? Nee, ek denk, kan eie verwachting wees. Eie, eie verwachting, oké. Okay. Kom, kom, kom, kom, net na die, die ding toe gaan kyk. Wat is, wat is ambitie hier? Kom, ons denk bykie mooi oor ambitie. Kan ek een woord hier gebruik en sê, ambitie het een element van vergelijking in. Hoe vaar ek teen die rest? Hoe vaar ek tegen jou? Come on. Wat is ambitie anders, as om te sê, ek wil verder wees, as wat? Kom ek op jou vraag, as jy in Godse ris is, hy is my herder, ek kort niks, of sing dit, by a grand, ek kort niks, nou waar is ambitie nou? Hoeveel ambitie is daar, en ek kort niks? Niks. So kan julle sien, wat is ambitie? Maar nou is die van my dadelijk kan sê, maar luister, beteken ons is nou allemaal begann in die broekzakke en nou sit ons in wacht dat iets moet gebeur. Nee, dit nie wat is nie. Wat is die verskil? Wat is ambitie hier? Ambitie is die wijse waarop ek myself vergelijk. Ek vergelijk myself en dan sê ek, ek wil beter lijk met wie vergelijk ek myself? Ek vergelijk myself met ander en ek wil beter lyk, like, dis ambitie, en dan drijf ambitie ons, en waarin vat ambitie ons? Ambitie vat ons, na ons eie poging toe, want, wat het Jezus met ons in die kruis gedoen? Hy het ons geheilig, hy het ons gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, verheerlik, wat jy daarby sit? Wat kan jy daarby voeg? Wat is ambitie? Ambitie moet een van die kansen leer, om het te gaan maak met eie poging. Kan ek het starig sê? Ek wil jy, jy moet het mooi hoor. Hoor jy wat sê ek? Ek sê, ambitie is om een van heilig, rein, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek verheerlik. Dit is die, die vijf goed wat Paulus noem in Ephesians 5, 26. Dis, hy het omself vir ons oorgegeen om dit van ons te maak, om ons te rechtverig. Dis wie ons nou is. Nou, wat sal ambitie wees? Ambitie sal wees, ek ignoreer een van hierdie en ek gaan haal dit by my eie pooging. Come on. Is dit so of is dit nie so nie? Sê vir my, wat is jou opinie van jou self Hier waar jy nou sit, die ouwe wat inluister, jou opinie van jouself, waaruit is dit gebouw, uit wat Jezus gedoen het, of wat jy vermag het, of nie vermag het nie? Wat is jou opinie van jouself? As jy sê my opinie van, van myself, is syver dit, as jy kan het met waarheid sê, dan sê hy in rust, daar kan jy is so toe gaan, is rege. Maar as jy dit nie kan sê nie, dan beteken dit, jy is nog steeds een mengsel hier. En nou, wat, wat sê Paulus? Paulus, hy sê, ek is buiten raad met jylle. Kan jy hoor Paulus se ernst? Hy sê, besef jy, en nou luister, en nou het ons dit afgeskyf en sê, oog, ons sikkel nie met die besnijdings, ons sikkel nie met die goed nie. Luister, ons sikkel met die goed. Ons sikkel in ons koppe, sikkel ons met die vergelijking, ons hou aan vergelijkingste hef. En nou gaan hy aan hy sê, Want ons verwacht dier die geest, uit die geloof, die gerechtigheid, wat ons hoop. Want in Christus Jesus het nog die besneidnis, nog die onbesneidheid, enige kracht, maar die geloof dier die liefde werk. Met ander woorde, jy moet nou iets gebeur, dier die liefde werk. Wat is liefde? Liefde is ris. Liefde is ek is in ris, nou het ek ris om te bedien. Nou wil ek jou vraag, is dit wat ek en jy is? Om in die ris te kan wees. Nou gaat hy aan, hy sê, jylle het mooi geloop, wie het jylle verhinder, om die waarheid ongehoorzaam te wees, hierdie oortuiging kom nie van hom, wat jylle roep nie, a biekie sierig maak die jylle deg sier, a biekie sierig, hy sê, hy sê, jylle het mooi geloop, ons het, ons het hierdie heerlikheid, van Godse gerechtigheid, het ons ontvang, ons het in ontvangst genoem, sê jylle, jy ons vergewe, ons aanvaard het, ons nieuwe skeping, die nieuwe skeping het ingeskop in ons leven, ons het die, die blijdskap en die heerlijkheid hiervan beleef, reg, en toe, toe keer ons terug na ons ou pad van ambitie toe. En toe ons begin ambitieus raak, toe begin ons ons vergelijk, en toe begin ons eie poging. En besef jy enige iets wat ek wil bysit, kijk, ek wil dit vir jou vraag. Ons gaan terug. Heilig, Rein, sonder gebrek, sonder vlek of rimpel, verheerlik. Wat kan jy daarby sit? Jy kan nie iets daarby sit nie. So om iets te gaan doen nou, om ambitie te hee, ek haal dit nou op ambitie uit vanmorgen, om ambitie te hee, betekene ek moet een van die ignoreer, afkap, afsnui, en dit gaan skep op my eie want dis al wat my uit rust uit hou. As ek heilig is en ek is rein, ek bedoel, ek verstaan, dit het ingesink, dit het my deel geword, as ek heilig en rein en sonder vlek of rimpon sonder gebrek verheerlik is, dan hang ek recht in die middel in rus, as ek rus. As ek in rus, as ek in rus. So enige iets wat ek moet gaan haal met ambitie, moet ek hier aftrek, want dis klaar gedoen ek moet het nie aftrek of ignoreer, om dit daar te gaan hal. En hy sê, verstaan jylle nie wat sê vet nie, 'n biekie sier deeg, a biekie werke, maak die jylle deeg sier. Hy sê, nou haal Paulus een uit, hy sê, as jylle jylle laat besnui, as jylle dan nou weer a biekie werke wil bybring, hy sê, maak die, die jylle deeg sier, dan vader het my in my jylle poging weer terug na die werke toe want nou jy het gesê, mens kan nie twee heren dienie, kan nie die God en mamon dienie, hoor jy die, wat is God en wat is mamon? God is wat, het God, wat God gedoen het, dis die geest en die geloof dis die kruis, mamon is ek self as jy kan nie God en mamon dienie as, as jy net een bykie sier het word jylle dig sier, so kan jylle sien hoe makkelijk, kan jylle sien waar oor sikkel ons, jy het net genoem vanmorgen Johan, waarom sikkel ons om die goed te laat manifesteer in ons levens ek het nodig, wat hy rust te kan kom, en hy wil my na hy rust in lei, nou sê, vers 10, ek vertrou van jylle en die Heere, dat jylle nie anders wil denk nie, maar die een wat jylle waar waarbring, die oordeel sal dra, my ander die gevolg daarvan sal dra, wie dit ook al mag wees, maar ek broeders, as ek nog die besnijdnis verkondig, as ek nog werke verkondig, waar word ek dan nog vervolgd, dat is die struikelblok van die kruis vernietig, hy sê, as die wat jy opstandig wil maak, hulle self maar mou, vormink. nou gebruik jy die besnijders, en gebruik die woord vermink daar, en hy sê, as die ouwens wat jy wil laat afsnijd, liever dit wil het. want jy sê die besnijders is een afsnijd, nou hy sê, die ouwens wat jy wil terugbring na die wet en die wettiese werke, as hulle liever die ouw gedacht, of hulle eie ambitie of poging wil afsnijd, hy sê, dan so hulle by een plek kon kom, om te sê, nou kan ons ris, hy sê, want jylle is tot vryheid geroep, broeders. Maar hierdie vryheid moet nou nie een aanleiding wees vir die vlees nie. Maar hy sê, dien mekaar dier mekaar te bedien met rus. Dien mekaar dier die liefde. Maar nou weet ons wat is, wat is liefde. Liefde is om mekaar te bedien met rus nie. Hy sê, jylle is tot vryheid geroep, broeders. Hier is ons vryheid nou. Hy sê, maar gebruik nou, nou jou vryheid nie as een aanleiding vir die vlees nie. So wat doen ek? Vir, ek gaan weer by die vlees en my ambitie Maar, vat wat jy het Vat wat jy het Hoor wat hy sê Paulus, hy sê Neem wat jy het, en gaan bedien Ander met rust, besef jy wat doen jy Dier vir iemand te oor te wees Dan bedien jy daar om met rust, dis liefde Om iemand, vir iemand iets te gee wat Hy nodig het Wat doen jy, jy bedien om met rust Laat ons nie liefwe met die woorde Nie met die tong nie, sê Johannes En sê met die datum en waarheid Wees daar vir mekaar. Nou gaan hy aan, hy sê, want die hele wet word vervul, dier een woord namelijk, om mekaar met rust te bedien. Hy sê, om jou naaste soos jou self, met ander woord, om mekaar met rust te bedien, soos wat ek in Rus is. So besef jy, dit gaan vir my moeilik wees, om jou met rust te bedien, as ek selfs nie in rust is nie. Maar Paulus sê net die bieke verder, sê hy ding, hy sê, by hoofdstuk 6, by vers 5, hy sê, elkens sal sy eie pak dra, en nou, eindelijk wat hy, so, kom ons gaan hal, om somme dag, gauw, goeby, nie, ek gaan oorslaan, ek sal nou daarby kom, nou, ek kom terug, na hierdie en toe, hy sê, om jou naaste liefde, te het soos jouself, my ander om uit die rust uit, waarin jy is, ander met rust te bedien, hy sê, maar as jylle mekaar, buiten op eet, my ander woorde, as jylle vergelijk, hy sê, pas op dat jy nie die een door die ander verteer word nie, met ander woord sien jy, hoe kom buiten, hoe ons mekaar op? Omdat ons vergelijk. Ons sê, hoe vaar ek teen jou? Dis waar hierdie ding in kom. Dis eie pooging, my poging is beter as jou poging. Aha. Hoe die ouders in die koude oorlog gesê, die Amerikanerse se jode is slimmer as die Russische jode, toe wen hulle die, die ruimteveld toch, or ruimte Verstaan jy, my pooging is beter as jou poging hy sê, dit is wat oor ons mekaar buiten en opheet, en nou gaan hy aan, hy sê, maar ek sê, wandel dier die gees, dan sê julle nooit die begeelikheid van die vlees volbring nie, hy sê, as jy in rus is, as jy Godse geest toelaat, as jy God toelaat om jou herder te wees, om te kan sê, ek hoort niks, sien jy wat gebeur met ambitie, luister mooi, ek wil terugkom tot die ambitie ding, om te sê, ek hoort niks, betekend dit nou sit ek in my handjesus gevouw, Dit is moos nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat wat ek doen, doen ek, omdat ek is. Ek doen nie wat ek doen, om te word nie. Kan jy verstaan wat dit beteken? Ambitie, ambitie in die context wat ek het sê vanmorgen, wat ons die woord gebruik, is om, ek doen iets om beter te vergelijk, ek doen iets om belangriker te word, ek doen iets om meer volmaak te word, hoor jy? Maar, die rechte vorm van ambitie so wees, om wat ek doen, te doen, uit wie ek is. Maar besef jy, as ek nie verstaan wie ek is nie, gaan ek verkeerd doen. Bijvoorbeeld, as ek denk ek is een sonder, wat gaan ek wees vir ander mense? Ek gaan sonde vir ander mense wees. Hoor moeie? Ek gaan die negatieve ant, anticipeer. Kijk mooi, as ons na sonde kyk, sonde die concept van om Godse plan te mis, om buiten Godse plan, om nie sy portie te vertoon nie, nee. En ek gloe ek sta na buiten, ek gloe ek is een sonder, so wat bedien ek? Kan ek vir een oude rust gee, as ek een sonder is? Want waarmee moet ek om bedien? Ek moet om bedien met oordeel, ek moet om bedien met die wet, want die sondaars het onder die wet gedeef, ek moet met die wet, en ek sê, jy moet harder probeer, jy moet harder werk, jy moet meer doen, jy meer gee, jy, ek moet al die goed vir hom gee, het ek om ris gegee, so hoe kan ek, hoe kan ek iemand ris gee, as ek self nie ris het nie, so ek moet in ris kan wees, om iemand te kan bedien, nou sê hy, wandel dier die geest, dan sê hy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, so nou gee Paulus vir ons die sleerlijst, sê luister, die geheim hier is dit, Ons weet nou, ek weet in my lewe, ek het een neiging om meer van die aspekte van wat Jezus my gedoen het, wat my in rust bring, heilig, rein, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, verheerlik, dis wat hy met my gedoen het in die kruis. Om dit te kansen leer en dan dit op my eie poging te gaan probeer maak, of dit te probeer beter maak, of te probeer beter word, dit was my concept van ambitie. Want ek het my vergelijk met ander, wat sy vergelijking is daar nou? as God die wereld so lief gehad het, en hy het vir my en vir jou, op die dag, met die daad, met die selle prijs betaal, watse vergelijking is dat is van ons? Wees my, sê jy van wat is die vergelijking? Dat is ons geen onderscheid nie, God sê nie meer van die persoon nie, met wie wil ek my dan vergelijk? Dan wil ek my niemand vergelijk nie, want ek is, ek is gelijk aan almal, want in Godse oor sien hy een skepsel. Ons daar gelijk voor God, so ek hoef nie te vergelijk nie. En nou kom Paulus en hy sê, maar ek sê, wandel dier die geest, as jylle hierin wandel, as jylle met ander woorde die keese maak om te sê, jylle, ek is in rus en ek leef van uit die rusheid, ek is nie, ek is aanvaar. Hy sê, dan sy jylle nie terugkeer na die besnijders toe nie. Dan sal jylle nie terugkeer na jylle eie poging nie. Dan sal jylle nie weer gaan speel met een klein bykie sierdeeg wat die jylle deeg sier maak nie. Dit is wat hy sê, Wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hy sê, want die vlees begeert, teen die geest en die gees teen die vlees. So jy kan doen wat jy nie. Hy sê, maar as jy deur die gees gelei word, aan ander woorde, as ons God se die wat by die deur staan in top en sê, maak oop ek vir jou maaltyd, hou soos die geleentheid gebruik in rus om het om maaltyd te hou. Dan kan ons hoor dat hy sê, ek het vir jou die prijs betaal. Dis volledig. Hy sê, hy sê, die gees van die Heere is, daar is vrede. Hy sê hy sê, en die gees hy sê, as jy die die geest gelei word, dan is jy nie onder die wet nie, dan sê jy nie terugkeer na die goede nie. En nou gaan hy, en hy verduidelik die werke van die vlees, en jy versta nou, wat gebeur? Die klein bykie sierdeeg, wat jy jy deeg sier maak, nou kyk ek in my eie lewe, en ek sê, jyre, ek is jy kind, dit is een uitgemaakte saak, jy het my verlos, ek het het aanvaar, ek het die gerechtigheid van God gewoord, maar dan kyk ek na my lewe, en ek sien, gouverspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toernigheid, naaiwer, tweedrag, partejskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge. Jy weet, ek kan sê, maar uh, weet, ek is nie 'n dronkaard nie. Ek is nie 'n nie. Ek is nie met afgodery en towery besig nie. Vyandskap, twis, jaloersheid, naaiwer, nou begin die grys aardie my beet kry, en ek sê, jyre, maar, ek moet erken nie van die goeders in my leven, hoekom? Omdat ek klein bykie deeg, die jylle deegsier gemaakt het, kan jylle sien? Ek wil liefst my teruggaan na die skaap toe, ondou jylle die skaap, ons het gesê, die skaap, ach, jylle, ken wel uit julle kop uit nie, ons, ons gesê die skaap, lei aan longontsteking, dis die, dis die siekte, die siekte, is die skaap lei aan longontsteking, die oorzaak daarvan, is die is spastorella, en die symptome, is neusloop in koers en hoes en uit pijn, en die verloop die prognose is eigen vrek, right. nou het ons gesê die mense die cellesiekte geleid, die mense siekte was die dood, om van God geskeid te wees, die oorzaak daarvan was sonde, ons het Godse plan, ons het gemeenskap het om gemis, en die, die symptome was doodslaan, ergbreek, stel, salse getuinis wat in die wet gepraat het, en die dinges is, is even gedood, as jy dan nou wil. Maar nou, kom ons kyk het, ons het jylle ken hierdie story goed, ons het nou gesien, dat het, jy kan nie die skaap gezond maak, dier die symptome te behandel nie, jy moet om gezond maak, dier die oorzaak te verweider, en gaan die symptome sel weg, van die ziekte wil opgekken, Nou het ons een middel gekryd tegen sonde. Die middel tegen sonde is geloof, want geloof aanvaar wat Jesus vir my gedoen het, en in die aanvaarding daarvan kan ek in verhouding treen. My ander woorde, sonde om Godse plan te mis, word nou vervang met verhouding. En dood word daas vervang met lewe. Lewe beteken om een met God te wees, right? En nou wat is die symptome wat nou moet volg? Nou kom Paulus, nou soos by glaasjes 522, hy sê, want die vrug van die gees is liefde, blijdskap, vrede en, en, en so gaan hy aan. Nou wil ek jou vraag, as jy nou na jou lewe kyk, na jou lewe, die afgelopen week, wat er symptome het jy gesien? Nou ek wil net vir jou sê, dit is nie een treine ongeluk as daar nog een paar van hierdie symptome oor is nie. Van die doodsland echt breek vir valse geteine symptome oor is nie, want onthou ons met veranderd door die vernieuwing van ons gemoed, nadat die skaap ingespuit is en gezond geword het, gaan die symptome mettertijd weg. So ek mag nog symptome in my leven, hey, maar dit moet gaan, die vraag is nie, hoe lang gaan die symptome bly? het daar nie partij nekkige symptome wat anhou vasthou in my nie? Ja? Hoekom? Omdat een klein bykie deeg die jylle deegsier maak van jylle verstaan waar dit, dit van hangkom. Maar nou sê, as jy door die geestwandel as ons kan sê jyre, maar ees my herder kort niks, ek besef nou, my ambitie is een misplaas die en luister, ek het groot geword, ek het gesê, ek gaan nie een nobody wees nie, al bees somebody, en ek gaan en, en wie wat, toe kom ek achter, ek was al die somebody, want die Heere het, het soeveel van my gedink, dat hy sy Seen vir my gestuur het, maar jy sien, die feit dat somebody is, is nie wat ek bereik het in my leven nie, is nie een kwalifikatie wat ek behaal het, of, of uh, prestatie wat ek gedoen het, of iets wat ek bereik het, of iets wat ek versamel het nie, dit tel geen punte nie, die somebody in my leven, is, wat God van my gemaakt het, maar ek het groot geword, voordat ek dit besef het, met een massieve ambitie, om iemand te wees, om een somebody te wees, nie somma net anybody, een somebody, en ek het gewerk daar, nou luister, dit het deel geword van my leven, die vraag is, hoeveel van dit is nog oor in my leven? Jy sê, en dis wat ons moet ons slagraak, want dis die biekie sierdeeg, wat die hele deeg sier maak, want, hoekom kan die liefde, kyk mooi wat gebeur, Liefde is om iemand in rust te leid. Het jy vers 22 opda, geef ons vers, ja, maar die vrug van die geest is, kom ons begin by liefde, liefde, liefde is om in rust te wees. Liefde is om iemand anders te leid na waters van rust is. Wat is jou behoefte? Wat kan ek vir jou doen? Dis liefde. Godse liefde, om uit die bron van sy weese uit. Want nou net Godse liefde het tegen een prijs gekom om ons in ris te breng. Wat het het omgekos? God het so lief gehad, dat het om nie, nie teruggehou die prijs vir het omgekos het. Om iemand wat nabij en wat ver is, in ons geval kost begin by nabij want hy sê net hierna as hy um, um, moet daar nie opbou om goed te doen, nie, maar eerst vir die huisgenote van, van, van die geloof. Laat ons tenminste by ons ei huis begin, maar, maar dit moet, oor, moet na, na amal toe gaan. Is om, om so te kan liefhe, om ris te bedien. Nou die oomlik as ek ris bedien het aan iemand, wat volg? Blijdskap. Want hy oud is blij, ek is vervul, ek is, ek is in ris. My behoefte is bedien. Bledskap, vrede, vrede, wat is vrede? Vrede is om, hierdie woord in die Nieuwe Testament, is om verbind te wees, om verbind te wees met God, om verbind te wees met wie, met wie ek is, om in die middeltaam onderis te wees. Dit is vrede. Vrede is die plek waar ek onderis hang. Right? Besef jylle, ek en jy kan mekaar help. Ek wil jy ons met die ding die raak sien vanmorgen. Elk een van ons, soos ons hier sit, kan in volkome ris wees ten opzichte van ons verhouding met God. Dis nie moeilik nie. Ek sê dis nie moeilik nie, ek sê dis heeltemal doenbaar. Want dit hang van twee partijen af. Dit hang van God af wat besluit het en klaar besluit het en hy gaan nooit sy besluit verander nie. Hy het my geheilig gereinig zonder vlak of rompel zonder gebruik voor hom getel wat hom betreft afgehandel. Die enigste ander een waarvan dit afhang is van my, is om te sê, jyre aanvaar ek dit? laat ek die geest toe om, dit in my, om my, my te oortuig van gerechtigheid, want as ek dit toelaat, dan is het net, as ek dit toelaat, dat ek daar, dat ek in, met God een, so die probleem wat ek en jy het, behoort nie te wees, die rus wat ek en jy in God het nie wie waar kom die probleem in probleem kom in ons huwelik en hoeveel, hoe lang was jy getruid, laatst week 46, 45 jaar Dis waar die probleem in kom. Die probleem is waar die verhouding tussen mense, die contact wat ons met mekaar maak, dis waar ons mekaar kan bedien. Want dis wat waar voor ons geroep is, dien mekaar met liefde. Nie met die woorde, met die tong, nie met die datum en waarheid. So kan jy nou sien, nou het ek my in die huwelik met een vrou verbind. En ons het een geword soos wat vader en sien een is en ons en om een is. Kan jy sien wat, wat, wat het ek gewaag? Ek my gewaag om een te word met die vrou en nou wat het nou gebeur in die proces? Nou het ek myself vir a, a specifieke deel van my leven afhankelijk gemaakt van haar. Sy het haar vir die deel van haar leven afhankelijk gemaakt van my. Ons het, ja, ons het ris in die heren, maar wie wat ons nog steeds gekoppel aan mekaar? En hoe kan ek sê ek het hom lief wat ek nie kan sien nie, terwijl ek die een wat ek kan sien nie lief het nie? Kan jylle sien die moeilikheid? So sien jylle wat ons probleem? Die plek waar, waar die ding strykel, is nie noodwendig tussen my en God nie, dit het lang tussen my en God gestrykel, toe ek nie die waarheid geken het nie, maar nou ken ek die waarheid. Maar die plek waar het rarig strykel, is tussen my en hyn, tussen my en Sydney, tussen my en Henda, tussen ons en ons verhoudings, dis waar ons strykel. En wat is liefde? Liefde is om mekaar sy behoefte te bedien. So waarover gaan het? Besef jy, as ek in ris is met die Heere, dan kan ek dier die geest wandel, en nou, hy sê, die wat dier die geest gelei word, dit nie meer onder die wet nie, so is nie meer een poging nie, dit wat ek doen, doen ek nie omdat ek moet, en omdat dit een verplichting is nie, ek doen dit omdat daar hier binnen in my iets gebeur het, wat sê, ek wil hierdie ris met jou deel. Ek wil naspeer, ek wil sien, ek wil betrokken wees by jou ek wil hoor, ek, ek, wil, ek wil sien, of daar nie iets is, wat, ek, wat in jou is, een behoefte wat jy het, wat ek kan bediene. Dis om vir in die behoefte, rustig hier. Wie wat is dit? Dit is om te sê, ek het jou lief. Is ons daar? Wat er betekenis moet dit dan kry, om te sê, ek lief vir jou. Wat betekenis is die Heere sê, ek het jou lief sê ek lei jou na watersverrusses. Wat beteken het as ek vir jou sê ek het jou lief? Lei ek jou na watersverrusses? Of is dit woorde wat ek spreek en ek sê, gaan an vir jou en ek gaan aan. Die vrug van die gees is liefde, blijdskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid selfbeheer, die een volg op die ander en luister mooi, dit is een vrug dit is vrug, is nie een werk nie hy sê die werke van die vlees is geopenbaar na overspel oor, en overrein en allai goed is wat hy genoem het dit is die werke van die vlees, besef jy wat is werke van die vlees, dink bykie mooi daar wie wat beteken dit dit beteken, ek is wie ek is, ek is wie God my gemaakt het maar die duivel het van jy geliege en gesê ek is dit nie En die werke van die vlees is die mense poging om dit wat in die wat hy werkelijk is om dit te probeer skep. En jylle weet wat sy gemors is dit. Terwijl die werke van die geest of die, die vrug van die geest is om te ontdek wie ek is en hoe God my in Jesus Christus na die fout van Adam gemaakt het, eens en voor altijd, met een offer voor altijd geheilig het, altijd gereinig het, my voor altijd uh, sonder vlek of rimpel voor God gestel, het, hier staan ek nou voor om, en ek hoef niks te wees nie, ek is dit, of te probeer word nie, ek is dit reeds, en om daaruit te kan lewe, maar besef jy, as ek daar is, dan het ek ris, As ek daar is, as ek daar is, kan ek vir jou met rus bedien. Luister mooi. Die skrif praat van blinde leiers, Jesus praat van blinde leiers van blindes. Hoe wil ek vir jou in rus en lê as ek self nie in rus is nie? Besef jy? Maar besef jy hoe dat, dat my lewe beteken jou lewe betekenis gaan kry? Soos wat ons mekaar met rus bedien. Wat is jou behoefte? wat kan ek vir jou doen? Dis om te sê, ek het jou lief. Maar om te sê, ek het jou lief, en te sê, baas dan met jou behoefte, ek doen my ding, hoe jy is een aansprak En Paulus, ek nie tyd om dit al te lees nie, maar Paulus eindig hier, aan die einde van by hoogstuk 6, kom Paulus hier by een punt eind, wat hy interessante ding sê, hy sê, ons maai net wat ons gesaai het, hy sê die oes, verteenwoordig, die oes lyk net soos die saad, as jy melie stroop en jy kyk in die bin en jy haal een pit uit, die pit lyk net soos die pit wat ons geplant het hy sê so die rust wat jy saai, die behoefte wat jy vervul, is precies dit wat jy gaan oes die vervulling van behoefte maar wat sêf jy wat is weesig om te gebeur dat jou behoefte word naderhand nie meer jou behoefte nie Jou behoefte is naderant, wat is die volgende persoon sy behoefte? Dit is my belangriker as my behoefte. En as ek daar gekom het, dan het ek rechtig gesien dat die, die gees het begin vrucht draal in my leven. Want het kom nie van my af nie. Het is net iets wat ek ontdek wat binnen my is. Ek sê julle. Kom ons gaan kom ons gaan heen lief, nie met die woorde met die tong nie. Die datum en waarheid. Kom ons verander ons, ek het jou lief, na wat kan ek vir jou doen om vir jou rust te gee? Om jou in rust te breng. En ons kyk wat is die in ons levens. Kyk wat is die in ons gemeente. Vader ek dankie. Hy is die een wat ons nog altyd lief het, wat met jaloersheid begeer om ons in die rust in te leid. Dis waar ons wil lewe en jare dat die die, die selfsug waarmee ons met onsself bezig was die bietjie suurie wat die deeg kom suur maak het. Here, dankie dat U ons oop maak om om te kan besef en in te kyk te verstaan. U het vir ons ris gegee. Ons kan uit hierdie rus kan ons fees. Ek eer U daarvoor, Vader and jesus now amen